Hanni und Nanni helfen in der Not. Also Kinder, ich will euch mit meiner Panik zwar nicht anstecken, aber ich muss leider sagen, dass mir echt schlecht ist. Wieso das denn, Hilda? Ist ihr das Frühstück nicht bekommen? Na, von wegen Frühstück, Bobby. Nein, aber wenn ich an die Mathearbeit denke, die wir gleich nach der großen Pause schreiben, würde ich am liebsten zur Hausmutter gehen, mir eine Medizin geben lassen und mich für den Rest des Tages ins Bett legen. Mhm. Und das sagt ausgerechnet unsere Klassenbeste. Ich muss mich doch sehr wundern, Hilda. Hast du denn nicht geübt? Na, Ganz im Gegenteil, Marianne. Bis spät in die Nacht. Aber sicher habe ich es wieder übertrieben. Und seitdem sprudeln die Zahlen durch meinen Kopf wie in einer geschüttelten Limo-Flasche. Oh. Mir wird plötzlich auch ganz komisch. Ich glaube, Panik ist doch ansteckend, Hilda. Vielleicht sollten wir beide zur Hausmutter gehen. Dann geh ich aber auch mit. Nichts da, Jenny. Entweder keine oder alle. Dann stimme ich für alle. Ach, oh, ich merke schon, Kinder. Keiner von euch nimmt meine Sorgen ernst. Du sprichst dauernd von Kindern, Hilda. Dabei sehe ich momentan nur eins hier auf dem Schulhof. Ach, so ist dir doch endlich mal ein neues Opfer, Jenny. Du glaubst ja gar nicht, wie satt ich es habe, dass du ständig auf mir rumhast oh, und hast. Nein. Preisfrage an euch: Wie dreht Ellie eine Glühbirne ein? Oh. Sie steckt die Birne in die Fassung und die ganze Welt dreht sich um sie. Oh. <lacht> Aber in diesem Fall bist du ausnahmsweise mal nicht gemeint, Ellie. Mhm. Sieh doch mal, da hinten, hm? dort, da seht man zu dem Baum darüber. Das ist doch kein Affe, der darin oh. klettert, oder? Affe? Wer ist denn das? Gibt es in Lindenhof jetzt auch eine Kita? Was hat denn das <lacht> kleine Mädchen hier zu suchen? Martha! Martha! Wo steckst du schon wieder? Martha, ob unser Vögelchen schlechthin das kleine Kind meint? Das werden wir gleich wissen. Frau Vogel, brauchen Sie Hilfe? <lacht> Mit besorgtem Gesichtsausdruck eilte Frau Vogel, die von den meisten Schülerinnen das Vögelchen schlechthin genannt wurde, weil ihr Lieblingswort schlechthin war, eilte sie also auf die Mädchen zu und blickte sich dabei suchend um. Oh, Mädchen, ich bin total verzweifelt. Martha ist mir mal wieder davon gelaufen. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Also, wenn mit Martha ein kleines Kind gemeint ist, Frau Vogel, dann können Sie sich bei Jenny bedanken. Die hat die kleine Ausreiserin gerade auf der Trauerweide davon entdeckt. Wie hier ja, drin? Ich. Oh, Mädchen, ihr seid meine Rettung. Los, Leute, kommt. Ja, nichts wie in. Ja. Martha, du kannst doch nicht immer wieder weglaufen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du nicht allein auf den Baumpieren? <lacht> Aber das ist doch gefährlich, mein Engelchen. Wenn du da runterfällst, kannst du dir ganz schrecklich wehtun. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Vogel. Ich mach das schon. Das schaukelt ganz schön. Komm, Martha, komm auf meinen Arm. Das Haukchen. Das kann man auf dem Spielplatz aber viel besser. Und jetzt komm, ich halte dich. <lacht> so, jetzt hab ich dich. Halt dich schön an mir fest. Festhalten. Hey du, nicht an mein Ohr kneifen. Oh. Ja, das ist mein Ohr. Au, das tut weh, wenn du das zu doll machst. Warte, Nanni, ich nehm sie dir ab. So, so, hab ich dich. So, Bitte sehr. Das hätten wir. Hier haben Sie Ihre kleine Ausreißerin zurück, Frau Vogel. Noch mal, noch mal. Auf gar keinen Fall, Liebes. Das ist viel zu gefährlich. Mhm. Sagen Sie, Frau Vogel, das ist doch mhm. nicht Ihre. Ich meine, oder etwa doch? <lacht> oh nein, Fiss. Das hätte ich euch doch die letzten vier Jahre ja wohl schlechthin nicht verheimlichen können. Wie <lacht> heißt du? Ich heiße Fiss. Und du bist Martha, richtig? Wie sind Sie denn eigentlich zu dem Findekind gekommen, Frau Vogel? Und während das kleine Mädchen mit den Lindenhofschülerinnen herumalberte, erklärte Frau Vogel Hanni und Nanni, dass ihre Schwester und deren Mann Martha vor sechs Wochen aus einem Kinderheim adoptiert hatten. Gestern nun war die Schwester unerwartet ins Krankenhaus gekommen. Und ihr Mann war auf einer Geschäftsreise im Ausland. Und so musste sich nun Frau Vogel die nächsten Tage des kleinen Mädchens annehmen. Das ist ja eine schwierige Situation. Ja. Konnten Sie denn nicht einfach Urlaub nehmen, Frau Vogel? Ich meine, das ist doch ein Notfall. Die Betreuung eines kleinen Kindes ist ja schließlich ein Vollzeitjob. Ja, eben. Selbstverständlich ist es das. Aber in Lindenhof herrscht zurzeit auch ein schlechter, großer Ausnahmezustand. Ach so? Wieso das? Na ja, eure Mamsel. Frau Roberts und auch Frau Adams hat der Grippevirus außer Gefecht gesetzt. Die drei Lehrerinnen liegen alle mit hohem Fieber im Bett. Ja, ich kann jetzt nicht auch noch unsere Schule im Stich lassen. Dann werden wir uns eben um Martha kümmern. Ja, klar. Äh, wie, wie darf ich das jetzt verstehen? Na, wie ich es gesagt habe. Wir können sie doch entlasten. Schließlich können Hanni und ich auch mit Martha auf den Spielplatz gehen mit dir basteln oder uns einfach mit dir beschäftigen. Oh, das würdet ihr wirklich machen wollen, Zwillinge? Da schlag ich doch natürlich sofort ein, denn momentan habe ich schlechthin so viele Dinge zu organisieren, dass ich gar nicht weiß, womit ich zuerst anfangen soll. Dann ist die Sache geritzt, nicht wahr, Hanni? Oh, na klar, ich bin dabei. Obwohl ich mich in Sachen Kinderbetreuung <lacht> noch nicht allzu gut auskenne, mag <lacht> ich doch auch nicht. Aber Martha kann schon einigermaßen gut sprechen. Das heißt, dass wir uns mit ihr verständigen können. Und somit dürfte das Ganze doch kein Problem sein. Naja, und eins verspreche mal. ich euch. In jeder freien Minute werde ich mich selbstverständlich auch einbringen. Ist schon okay. Sie brauchen sich nicht die geringsten Sorgen zu machen. Ah, Hanni und Nanni. Ihr glaubt ja gar nicht, was für eine Zentnerlast mir da gerade von der Seele fällt. Ich fühle mich schon entschieden besser. Und ich freue mich schon auf unsere neue Aufgabe, Frau Vogel. Martha ist mir jetzt schon sympathisch. Ich denke, dass wir sehr viel Spaß miteinander haben werden. <lacht> oh, dann wartet mal ab. Denn das Engelchen kann sich auch ziemlich schnell in ein kleines Teufelchen verwandeln. Oh, oh. Ja, vor allem wenn es nicht gleich seinen Willen durchsetzen kann. <lacht> Na, dann ist Martha bei mir ja an der richtigen Adresse. Ich werde mich nicht so schnell klein kriegen lassen. Naja. Das nehme ich mir zumindest vor. <lacht> Na, da kann man ja nur gespannt sein. Auf alle Fälle danke ich euch herzlich, dass ihr mir so lieb unter die Arme greifen wollt. Die Verantwortung, die Hanni und Nanni auf sich genommen hatten, ein vierjähriges Kind zu betreuen, Dies bei vielen ihrer Mitschülerinnen auf größte Bewunderung und Respekt. Doch einige hatten auch nur mitleidige Blicke für die Zwillinge übrig. Im Gemeinschaftsraum entstand noch an diesem Nachmittag eine aufgeregte Debatte. Also ehrlich, Hanni und Nani, dass ihr so eine Last auf euch nehmt. Also mir wäre das zu viel. Ja, also ich finde auch. Mich würde das überfordern, wenn die Kleine anfängt zu heulen, hinfällt oder sich sonst was tut. Was willst du in so einer Situation machen? Auf alle Fälle cool bleiben und nicht die Nerven verlieren, Hilda. Mhm. Schließlich waren wir hier alle mal klein. Eben, mhm. ganz genau. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass diese schreckliche Zeit schon lange vorbei ist. <lacht> dass gerade du das sagst, Eli, ist ja wohl ein Witz. Wie meinst du das, Jenny? Ach, vergiss es. Das Fass bleibt heute mal besser geschlossen. Das Pulverfass, wohlgemerkt. Hör doch auf, ihr zwei. Mich würde noch viel mehr interessieren, wer sich um Martha während der Schulstunden kümmert. Ja. Schließlich muss das Vögelchen schlechthin doch immer bis zum Mittag unterrichten. Soweit ich das mitbekommen habe, darf Martha bei unserem Vögelchen mit im Klassenzimmer sitzen. Äh? Mhm. Da kann sie dann malen oder, oder sich Bilderbücher angucken mhm. oder so. Mhm. Ach, kleine Kinder und stillsitzen. Das will ich sehen. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und wie wollt ihr beiden euch mit der Kleinen beschäftigen, Zwillinge? Ich meine, ihr Wortschatz ist ja nicht besonders groß. Und in Sachen Kleinkindsitting kennt ihr euch ja nicht besonders gut aus, oder? Mhm. Oder nee. habt ihr das schon mal gemacht? Mhm. Na, bist ja noch nicht. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Herzliches Beinheit. Tja, und unser erster Test als Kindersitterin beginnt bereits in einer Viertelstunde, Nanni. Oh, ja. Da muss Frau Vogel nämlich den Unterricht für morgen vorbereiten. Und wir übernehmen Marthas Aufsicht. Mhm. Ah, verstehe. Da wollen wir nur hoffen, dass euer Babysitting nicht mit einem Fiasko endet. Na nett, wie du uns Mut machst, Jenny. Oh. Richtig klasse. Aber keine Sorge, wir werden das Baby, wie du es nennst, schon schaukeln, nicht, Nanni? Genau. <lacht> Na, da wünsche ich <lacht> euch viel Spaß. <lacht> hani und Nanni ließen sich zwar nichts anmerken, als sie die kleine Martha kurze Zeit später in Frau Vogels Zimmer abholten, um mit dem Mädchen ins nahegelegene Dorf auf einen Spielplatz zu fahren. Selbstbewusst hatten sie der Biologielehrerin das Versprechen gegeben, ständig ein wachsames Auge auf das Kind zu werfen. Doch in Wahrheit flatterte den beiden gewaltig das Hemd. Würden sie auch wirklich alles richtig machen? Schon als sie den Bus verlassen wollten, gab es erste Auseinandersetzungen. So, Martha, die nächste Station ist unsere. Da müssen wir aussteigen. Will zum Pierplatz. Ja, genau. Da gehen wir jetzt auch hin. Komm, nimm meine Hand. Will nicht Han, will selber gehen. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Auf der Straße ist das gefährlich, Martha. Will selber gehen, kann allein. Und ich sage nein. Selber gehen. Ach, dann lass sie, Hanni. Der Busfahrer kann ja nicht ewig warten. Also schön. Aber auf der Straße, dann nehme ich dich an die Hand. Hörst du, Martha? Also los. <lacht> Sieh dir das an, Hanni. <lacht> Alle Achtung. So, vorsichtig. Eine Stufe nach der anderen. Fein machst du das? Ich kann allein. Ja, super gemacht, Martha. Aber auf dem Bürgersteig ist es gefährlich. Jetzt nehmen wir dich an die Hand. Achtung! Ein Radfahrer! <lacht> zur Seite! Vorsicht! Warte! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh mein Gott, wild! Was, seid ihr nicht mehr ganz dicht? Ach, oh je. Yeah. Haben Sie sich ah. verletzt? Oh. Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Ich, ich bin okay. Aber beinahe hätte ich das Kind über den Haufen gefahren. Wenn ich nicht ausgewichen wäre, dann... dann es tut uns leid. Wirklich. Ja, passt das nächste Mal besser auf, ja? Das ist ja gemeingefährlich. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. böse. Der Mann war nicht böse. Aber er hatte Angst, weil dir beinahe etwas passiert wäre, Martha. Auf der Straße ist es sehr gefährlich. Und deshalb müssen wir gut auf dich aufpassen. Mhm. Komm, gib mir deine Hand. Ich will nicht haben, ich selber gehen. Martha, jetzt geht es aber mal nicht um deinen Willen, sondern um deine Sicherheit. Bitte, gib mir jetzt die Hand. Hier. Na siehst du, geht doch. Und nun komm rüber zum Spielplatz. Oh ja, Hanni. Das wäre ja beinahe schiefgegangen. Ja, aber zum Glück nur beinahe. Hm. Wir müssen von nun an eben noch besser aufpassen. Das kannst du laut sagen. Aber auf dem Spielplatz ist es ja halbwegs sicher. Halbwegs? Das klingt aber auch nicht gerade beruhigend. Ach, jetzt bleibt locker. Wir sind ja noch mal mit dem Schrecken davon gekommen. Auf dem Spielplatz war das Radfahren verboten und hier fuhren auch keine Autos. Deshalb saßen Hanni und Nanni kurze Zeit später auch relativ entspannt auf einer Bank und schauten Martha zu, wie die vergnügt in der Sandkiste saß und kleine Löcher buddelte. Ist sie nicht süß, Hanni? Und wie sie fröhlich und vergnügt spielt. Ich kann mich gar nicht an ihr satt sehen. Ja, ja, sie hat schon was, das stimmt. Allah was hat denn das wohl wieder zu bedeuten? <lacht> Siehst du es denn nicht? Sie meint den Jungen da hinten auf dem Roller. Ich will auch Lolla. Äh, Marta, du bleib hier. Marta hier bleiben. Sie läuft zu dem Jungen. Hinterher Hanni. Ja. Hey du, lass meinen Roller los. Lala fahren. Das ist aber meiner. Na hör mal. Das ist aber nicht gerade nett. Mensch, Manni, misch dich da doch nicht ein. Aber Kinder müssen lernen, dass man Dinge auch mal teilen kann. Will fahren? Den kriegst du aber nicht, das ist meiner. Hm. Sei doch mal ein Kavalier und lass Martha nur eine kleine Runde damit drehen. Dann kriegst du deinen Roller ja gleich wieder. Was ist denn ein Kavalier? <lacht> ein Kavalier ist ein edler Ritter, der höflich zu einer Dame ist. Ein Ritter? Das klingt gut. Also schön. Du darfst mit dem Roller fahren. Aber nur eine Runde. Klar? Klar. Hier. Das ist sehr großzügig von dir, edler Ritter. Schon gut. Lala! <lacht> Ey, das macht sie ja schon prima. Und <lacht> wie schnell sie damit? bitte ist. Martha, nicht so schnell rollern. Hey, wo will sie denn hin? Oh nein, sie saust auf die Straße. Äh? Los, Hanni, hinterher. Nee, nee, nee, nee. Martha! Komm zurück, Martha! Martha, halt! Das gibt es doch nicht. Ich sehe sie nicht mehr. Wo ist sie denn hin? Verdammt! Okay, wir müssen sie suchen. Du hm. läufst links rum und ich rechts. Okay, sie kann ja nicht weit sein. Oh Gott, wir müssen sie finden. Martha! Wo steckst du? Ah. Willingen schlug das Herz bis zum Hals. Sie rannten die Straßen entlang. Nichts. Sie befragten Passanten und suchten in etlichen Vorgärten nach der kleinen Ausreißerin. Jedoch ohne Erfolg. Als sie schließlich vor dem Spielplatz wieder zusammentrafen, stiegen Hanni vor Panik die Tränen in die Augen. Und? Nicht die geringste Spur! Nee, nun etwas passiert ist, Hanni? Vielleicht ist sie vor einem Auto An so was Schreckliches oh. dürfen wir noch nicht mal denken, Hanni. Wo ist sie nur abgeblieben? Wir hätten niemals erlauben dürfen, dass sie sich auf den Roller oh, stellt. Hätte, hätte bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen ganz genau überlegen, was zu tun ist. Also, da fragst du noch die Polizeiverständigen. Was denn sonst? Mir ist total schlecht, Hanni. Mir auch. Warte, lass uns einen Moment nachdenken. Nachdenken, nachdenken. Was soll das denn bringen, Nanni? Los, zurück auf den Spielplatz. Hä? Vielleicht hat eines der anderen Kinder oder hat deren Eltern Martha gesehen. Ja. Komm, also gut. Ohne Martha können wir Frau Vogel doch nie wieder unter die Augen treten, Nanni. Sie wird uns den Kopf abreißen und, und dann werden wir von der Schule fliegen. Guck mal, das gibt's doch nicht. Hm. Siehst du auch, was ich sehe? Oh. Martha? Sie sitzt tatsächlich mit dem Jungen in der Sandkiste und baut mit ihm eine Burg. Nicht zu fassen, ein Glück. Komm. Du musst aufpassen, sonst stürzt der Turm ein. Und wenn die Angreifer kommen, dann müssen wir auch noch einen Graben bauen. Für die Ritter. Die Ritter kommen später. Martha, wie... Wie kommst du denn hierher? Und wo bist du gewesen? Durchbauen. Wie sind wir froh, dass ihr hier am Spielen seid. Hm. Wieso? Und warum weint deine Freundin denn? Ach, das ist nicht so wichtig. Meine Schwester freut sich nur, dass Martha wieder da ist. Wir haben uns schreckliche Sorgen gemacht. Das kannst du aber laut sagen, Nanni. Seit wann sitzt ihr denn hier in der Sandkiste? Hm? Ach, schon länger. Bani und Nanni, Birke baut. Ja, sehr schön, Martha. Aber du darfst nicht einfach mit dem Roller wegfahren, hörst du? Wir haben dich überall ganz toll gesucht. Ja, wenn du noch einmal wegrennst, dann, dann kriegst du von uns eine Stunde Hausarrest. Hast du verstanden, Martha? Hausarrest? <lacht> Honey, Martha kann doch mit dem Wort noch gar nichts anfangen. Ja, Gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Also, Martha, wenn du noch einmal wegrennst, dann sperren wir dich zur Strafe eine Stunde in unserem Zimmer ein. So. Nicht einperren, hab Angst. Martha, bleib hier. Du kannst doch nicht wieder davonlaufen. Nicht einperren, hab Angst. Hanni hat das nicht so gemeint. Nein. Niemand wird dich einsperren. Und nun komm. Die Kleine hat dich ja schon gut im Griff. <lacht> Unsinn, Hanni. Aber mit drohen bringt doch überhaupt nichts. Ach, hast du denn einen besseren Vorschlag? Denk doch nur mal daran, was alles hätte passieren können. Jetzt kommst du schon wieder mit deinem Hätte, Hätte. Aber wir sollten uns vor den Kindern nicht streiten, Anni. Also wenn das mit Martha so weitergeht, dann stehe ich das nicht lange durch. Am hm, Sack Flöhe stelle ich mir da viel leichter vor. Sag mal, Junge, wie heißt du eigentlich? Florian. Wieso? Na ja, Florian, Martha ist vorhin mit deinem Roller weggerollt. Und du hast ja gesehen, dass meine Schwester und ich ihr wie die Blöden hinterhergerannt sind. Weißt du, wie Marta hier wieder auf den Spielplatz kommen konnte, ohne von uns gesehen zu werden? Ja, sie ist da hinten wieder reingekommen. Was meinst du denn mit da hinten? Na, da hinten ist doch noch ein Eingang. Noch ein Eingang? Ja. Oh Mann, jetzt kapiere ich. Marta ist zum Haupteingang rausgefahren, den Weg um den Spielplatz langgerollt und dann durch den zweiten Eingang <lacht> wieder hier <lacht> reingefahren. Respekt. So viel Grips hätte ich unserer kleinen Ausreißerin ja. niemals zugetraut. Und wenn ich heute für jedes Mal, wo du das Wort Hätte benutzt hast, von dir einen Euro bekommen würde, könnte ich uns drei gleich noch auf ein großes Eis einladen. Ein Eis. Ja, ja, ist ja schon gut. Überredet. Auf dem Rückweg zum Lindenhof debattierten die Zwillinge darüber, ob sie Frau Vogel von den aufregenden Zwischenfällen des Nachmittags erzählen sollten oder nicht. Doch schließlich entschieden sie darüber, Stillschweigen zu bewahren und nahmen sich stattdessen vor, beim nächsten Mal noch umsichtiger zu sein. Die Biologielehrerin würde sich nur unnötig aufregen und damit wäre schließlich niemandem geholfen. Am nächsten Nachmittag regnete es Bindfäden, sodass Hanni und Nannis Freundinnen beschlossen hatten, ins Kino zu gehen. Für den Film, den sie sich ausgesucht hatten, war Martha noch entschieden zu jung. Sag mal, könnten wir nicht einen Film aussuchen, der auch für Martha geeignet ist? Oh, Soweit kommt das noch, dass wir uns von einem Kleinkind vorschreiben lassen, was wir uns angucken. Ach, so ist das doch gar nicht gemeint, liebe Cousine. Aber wenn Martha mitgehen könnte... Dann müssten wir ja nicht verzichten mhm. und könnten auch mitgehen. Mhm. Oh Mist, daran mhm. haben wir gar nicht gedacht. Und leider ist es dafür auch schon zu spät. Noch zu spät? Mhm. Wieso denn, Marianne? Bobby und ich haben die Karten vorhin bereits vorbestellt. Ja. Aber ihr könnt doch genauso gut auch morgen mit Martha ins Kino gehen. Ja. Alles klar, wir haben verstanden, Jenny. Ach, nun guck doch nicht so beleidigt, Zwillinge. Wir haben uns schon seit Wochen vorgenommen, diesen Film zu sehen. Ist ja schon in Ordnung. Also wenn wir nicht zu spät kommen wollen, müssen wir jetzt los. Ja, geht nur. Okay. Sorry, Hanni und Nanni. Zischt schon ab. Und so blieben die Zwillinge enttäuscht in Lindenhof und bastelten stattdessen in ihrem Zimmer mit Martha bunte Papierblumen. Und die schönen Blumen, die wir gemalt haben, schneide ich jetzt schön mit der Schere aus. Schau mal. Laufschneiden, Schere. Nichts da. Das ist viel zu gefährlich. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. <lacht> die alten Sprüche unserer Großeltern hast du dir ja gut gemerkt, Hanni. Mhm. Einiges von früher gilt heute eben immer noch. So, guck mal. Laufschneiden, Schere haben. Nein, das darfst du noch nicht. Da kannst du dir wehtun. Hm. Also, ich lasse mich durch nichts erweichen. Und du wirst mir hoffentlich nicht in den Rücken fallen, Nanni. Ah, Ist ja schon gut. Ich will er schneiden. Mm -mm. Ich will nach Hause, zu Mama. Ach, je. Nicht das jetzt. Ach, Martha. Hanni hat recht. Wenn du dir mit der Schere in den Finger schneidest, macht das ganz doll Aua. Mhm. Und dann blutest du. Ich will aber schneiden. Weißt du was? Morgen fahren wir zusammen ins Dorf und dann kaufen wir dir eine Kinderschere. Die hat runde Ecken und damit kannst du dir nicht wehtun. Oh ja, Schere kaufen. <lacht> ja, das machen wir. Versprochen. Jetzt Blume mal. Gib Papier. Äh, nicht von Jetzt meinem Zeichenblock. Mein. Ja, Martha. Papier. Ja, du hast doch ihr eigenes Papier. Ich will aber haben. Martha, lass sofort los. Aua. Von wegen, Aua. Das hat doch überhaupt nicht wehgetan. Hanni, sieh doch. Marthas Finger blutet. Ach, oh, nein. Wie, wie kann denn das passieren? Das scharfe Papier. Und daran muss sie sich geschnitten haben. Ach, nee. Wie, wie man es auch macht, macht man es verkehrt. Oh, Martha. So, das haben wir gleich. Ich bin nach Hause. Hier habe ich ein hübsches, buntes Pflaster. Ja, guck mal. Warte. So. Fertig. Und jetzt noch pusten. Ja. Und auch pusten. <lacht> Gut machst du das. Siehst du, ist doch alles halb so schlimm. Naja, für euch vielleicht. Und wer fragt mich? Ja, ja. Ein kleines Kind zu beaufsichtigen, das hatten sich Hanni und Nanni wahrlich einfacher vorgestellt. Zumal es Martha den Zwillingen oft auch nicht leicht machte. Keine Sekunde durften die beiden das Mädchen aus den Augen lassen. Und selbst unter strengster Aufsicht passierte das eine oder andere Missgeschick. Watter, Nanni, wir schwimmen! Also, erstens bin ich Hanni, Martha. Nanni muss leider heute mal in ihrem Zimmer bleiben und Hausaufgaben machen. Und zweitens, du kannst doch noch gar nicht schwimmen. Das Wasser ist hier viel zu tief für dich. Und drittens, ist der Pool um diese Jahreszeit noch viel zu kalt. Ich Will, will, will. Du hast es wirklich nicht leicht mit der kleinen Honey, was? Wie gut haben es da Jenny und meine Wenigkeit einfach mal so in der Sonne liegen und gar nichts tun. Einfach herrlich. <lacht> der Job eines Babysitters ist eben kein Honigschlecken. <lacht> Martha! Oh nein! Nein, sie ist in Pool gefallen. Oh nein! Sie ertrinkt! Ich komme, Martha! Oh, warte! Ich, gib mir so, deine Hand, da. Halt dich fest bei mir! Ja, das bitte! Ja. Ich, zieh, ich dich zieh dich holen! So. Oh. Oh. Oh. Martha. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ist alles okay mit dir? Kai, ich ist für Mama. Ja, also als erstes gehen wir zur Hausmutter Marta. Die wird dich in eine warme Decke wickeln und dir einen schönen heißen Tee machen. Ja? Ja, ich weiß. Aber gleich geht es dir schon besser. Komm schnell mit. Sollen wir euch begleiten, Hani? Lass gut sein, danke. Das schaffe ich jetzt schon allein. Komm, Martha. Du holst dir sonst noch eine Erkältung. Ich fliehe kalt. Halte durch. Wir sind gleich da. Mhm. An diesem Abend hatten Hanni und Nanni die Aufgabe, Martha ins Bett zu bringen und so lange in Frau Vogels Zimmer zu warten, bis das Vögelchen schlechthin von der Lehrerkonferenz zurückkam. Martha war schon längst eingeschlafen und Hanni und Nanni vertrieben sich bei schummrigem Licht die Zeit mit einem Kreuzworträtsel. Eierpflanze mit neun Buchstaben. Eierpflanze? Hm. Was soll denn das sein? Eierpflanze. Ah, hörst du das? Ja, das ist Martha. Komm mit, Nanni. Martha, Liebes, was hast du denn? Warum weinst du? Na, komm auf meine Arme. Ach, Martha. Wir sind doch bei dir. Hast du vielleicht Durst? Soll Hanni dir was zu trinken bringen? Sie schüttelt den Kopf. Vielleicht wächst dir ja ein neuer Zahn. Ich habe mal gehört, dass das ganz schön wehtun soll. Was ist denn mit dir? Was fehlt dir denn, meine Süße? Ich will nach Hause zu meiner Mama. Die Mama ist ja auch bald wieder da. Mhm. Das dauert nicht mehr lange, Martha. Soll ich dir vielleicht eine Geschichte vorlesen, Martha? Das ist eine gute Idee. Das machen wir. will keine Geschichte. will nach Hause zu Mama. Oh je. gegen Heimweh ist nun wirklich kein Kraut gewachsen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ach, Frau Vogel, gut, dass Sie kommen. Ja, was hat das Engelchen denn? Das Natürlichste vom Natürlichen. Sie hat starkes Heimweh. Oh, ich weiß, Zwillinge. Martha, Liebes, du musst auch nicht gleich weinen. Guck mal, ich nehme dich auf den Arm. Zu hm? Mama. Ah, beruhige dich, mein Engelchen. Bald kommst du wieder zu Mama nach Hause, wenn sie wieder ganz gesund ist. Ne? Mit diesen Worten habe ich es auch schon versucht. Jetzt Hause. du musst jetzt erstmal schlafen, Liebes. Und bald, ganz bald, ist die Mama wieder da. Ich will Eis haben. Eis? Jetzt mitten in der Nacht? <lacht> aber ich habe doch jetzt kein Eis. Ich will aber Eis haben. Weißt du was, Schätzchen? Jetzt wollen wir erst mal schlafen. Und morgen kaufen dir Hanni und Nanni ein schönes Eis. Ja, das machen wir. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Na, was hältst du davon? Martha? Hey. Sie ist auf ihrem Arm eingeschlafen. <lacht> Na, dann will ich sie mal wieder ins Bettchen legen. So, mein Engelchen. Hoffentlich schläft sie jetzt bis morgen durch, Frau Vogel. Ich bin euch ja so dankbar und froh, dass ihr hier wart, als Martha aufgewacht ist. Sie muss ja ganz schreckliches Heimweh haben. Hm, ich weiß. Ach, das ist auch alles nicht so einfach. Martha wurde aus einem Kinderheim adoptiert, denn ihre leiblichen Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ach je. Schrecklich. Tja. Martha hat in dem Heim nicht viel Liebe erfahren können. Wie sollte sie auch? Die Betreuer müssen sich ja dort um sehr viele Kinder kümmern. Mhm. Da bleibt die Wärme und Zuneigung schlechthin oft auf der Strecke. Aber ihre Schwester und ihr Mann scheinen Martha jetzt ja viel Liebe zu geben. Mhm. Wie sonst wäre das Heimweh zu erklären? So ist es, Nanni. Es ist wunderbar, dass das Engelchen nun endlich ein schönes, liebevolles Zuhause gefunden hat. Aber dennoch ist es nicht einfach, Wie meinen Sie das? Naja, es gibt noch viel aufzuarbeiten. Mhm. Martha muss noch lernen zuzuhören, mhm. Vertrauen zu ihren Mitmenschen zu fassen und <lacht> leider auch lernen, besser zu gehorchen. <lacht> ja, sie wurde immer wieder eingesperrt, wenn sie nicht gehorchte, doch dadurch ja, ja. hat sie nicht verstanden, warum es im Zusammenleben in einer Gruppe auch wichtig ist, sich an gewisse Regeln zu halten. Auweia. Ich habe ihr vor ein paar Tagen auch gedroht, sie einzusperren. Ja. du brauchst dir deswegen keine Vorwürfe zu machen, Hanni. Kindererziehung ist eben schlechthin nicht so einfach. Tja... Ja, ja Nani, ich glaube, wir sind alle recht müde und sollten uns jetzt wieder hinlegen. In wenigen Stunden klingelt der Wecker ja schon wieder. Oh. Erinnern Sie uns nur nicht daran. Kann ich denn sonst noch irgendwas für euch tun? Ähm, ja, da wäre schon was. Na? Etwas, wo Ihre Biologiekenntnisse gefragt sind. Nanu, wovon sprichst du, Nani? Ja, ja. Kennen Sie zufällig eine Eierpflanze mit ähm, neun Buchstaben? Eine Eierpflanze mhm. mit neun Buchstaben? Hm. Ja, aber sicher doch. Auberginen. Ah, Auberginen. <lacht> Klar doch. Also dann, gute Nacht, Frau Vogel. Gute Nacht, ihr beiden. Ich danke euch und schlaft schön. Gute Sie auch. Nacht. Weißt du, eins ist komisch. Was denn? Obwohl ich wusste, dass Martha aus dem Kinderheim adaptiert worden ist, habe ich mir bisher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, keine Eltern mehr zu haben. Ich meine, wie es sich für Martha angefühlt haben muss, bevor sie von Frau Vogels Schwester adoptiert worden ist. Uff, oh, das sind Themen. Und zu spät am Abend. Was willst du mir damit denn jetzt sagen? Na? Weiß ich auch nicht so genau. Aber auf alle Fälle sehe ich nach unserem Gespräch mit Frau Vogel die kleine Martha jetzt anders als vorher. Mhm. Und auch wir sollten uns darum bemühen, ihr all die Dinge zu geben, die sie im Heim nicht bekommen hat. Mhm. Na, wenn das so einfach wäre. Wir können es ja wenigstens versuchen. In den nächsten Tagen hatten die Zwillinge viel Freude mit der kleinen Martha und kümmerten sich ganz viel und lieb um sie. Aber sie hatten es nicht leicht mit dem Engelchen, denn das Heimweh wurde immer stärker. Im Gemeinschaftsraum besprachen Hanni und Nanni das Problem mit ihren engsten Freundinnen. Ich habe es ja gleich gewusst, dass das keine einfache Sache für euch wird, Hanni und Nanni. Ja, aber jetzt hinterher weiß man mehr, Jenny. Ja, ja. Und dazu kommt noch, dass ich das schmuseweiche Kätzchen von einer Sekunde zur nächsten in einen echten Satansbraten verwandeln oh. kann. Vor allem dann, wenn es seinen Willen nicht kriegt. Mhm. Gibt es da ein Beispiel? Mhm. Eins. Mhm. Ohne Ende, Fiss. Aber das Erstaunlichste ist, dass so ein kleines, bezauberndes Wesen schon in der Lage ist, Nanni und mich gegeneinander auszuspielen. Oh, das interessiert mich jetzt aber auch, Hanni. Vielleicht kann ich ja doch etwas daraus lernen. Oh, Ellie. Die Sache ist echt nicht <lacht> lustig, Elli. Nun, heraus ja, damit. Erzähl schon. <lacht> Gestern bin ich mit Martha im Spielzeugladen gewesen, um ihr einen Flummi zu kaufen. Ja, und? <lacht> Martha ist aber gleich zu den Stofftieren gelaufen und hat sich dort einen kleinen Teddy aus dem Regal gegriffen. Ach, mhm. wie niedlich. Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht. Martha wollte diesen Teddy dann aber unbedingt haben. Aber er war mir viel zu teuer. Ein Argument, an dem nicht zu rütteln ist. Na ja, Marianne. Was kommt denn jetzt? Sie hat mich dann mit ihren großen Kulleraugen angesehen okay. und mir gesagt, dass Nanni ihr aber versprochen hätte, dass wir ihr einen Teddy kaufen. Aha, verstehe. Und du warst so naiv, das zu glauben. Stimmt's oder habe ich recht? Sie mhm. hat es geglaubt, Jenny. in ja. den Teddy gekauft. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann sieht mich doch nicht alles so an. Ja, ich bin auf den Schwindel hereingefallen. Wobei ich noch Glück hatte, dass es der billigste Teddy war, den Martha sich ausgesucht hat. Hm, billig oder preiswert? Ja, ja, preiswert, wenn du mich schon so fragst, Bobby. Der Teddy war wirklich süß. Aber was spielt das noch für eine Rolle? Was meint ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich dann von Nanni erfahren musste, dass mich Martha wie ein Profi belogen hat? <lacht> so die Nummer muss ich mir merken. <lacht> eine doofe Situation, das muss ich schon sagen. Denn schließlich kann man es so einem kleinen Kind ja nicht richtig übernehmen. Nee, zumal sie ihr ja noch nicht mal richtig sprechen kann. Ja, aber für diese dreiste Lüge hat ihr Wortschatz offenbar schon ausgereicht. <lacht> du hast dir den Teddy aber nicht wieder abgenommen, oder? Nein, natürlich hm. nicht. Geschenkt ist schließlich geschenkt. Und wiederholen ist gestohlen. Mhm. Aber irgendetwas wirst du doch unternommen haben, oder? Natürlich haben wir versucht, ihr mit sanften Worten beizubringen, dass es Unrecht war, was sie getan hat. Aber sie ist eben noch ziemlich klein. Mhm. Mhm. Und außerdem tut sie uns auch schrecklich leid. Mhm. Was wissen wir schon, was in so einem winzigen Köpfchen vor sich geht, oder? Am allermeisten vermisst sie dazu noch ihre Eltern und hat großes Heimweh nach ihnen. Oh, keine leichte Sache. Und wie soll es jetzt weitergehen, ihr beiden? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Die Kleine braucht so viel Aufmerksamkeit und Liebe, die sie ja auch von uns kriegt und wie ein trockener Schwamm aufsaugt. Aber es ist anscheinend nicht genug, denn sie weint immer noch ziemlich oft. Also, wenn ich die Sache richtig verstanden habe, Zwillinge, und ich den Vergleich mit dem Schwamm mal aufgreifen darf, hm. dann ist es ja so, dass eure Liebe sinngemäß das Wasser für den trockenen Schwamm nicht ausreicht dann bleibt ja wohl der Logik nach nichts anderes übrig, als dem Schwamm noch mehr Wasser zu geben, oder? Hä? Hey? Verstehe ich hm. nicht. Das Wasser, also die Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe, die Martha braucht, muss von uns allen kommen, richtig, Hilda? Ja, so hatte ich mir das gedacht. Wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie sich ein kleines Kind in unserer Schule jede Nacht vor Heimweh in den Schlaf weint. Sind wir uns da einig? Ja. Ja. Ja. ja, das klingt in der Theorie schon mal vielversprechend. Aber wie soll das Ganze in der Praxis aussehen? Tja, mhm. ja. also zuerst mal finde ich es toll, dass ihr euch alle so einsetzen wollt, der kleinen Martha zu helfen. Aber wenn ihr es wirklich ernst damit meint, dann schlage ich vor, dass jede von uns ihr etwas schenkt. Etwas, wovon wir zwar wenig übrig haben, aber äh, trotzdem immer noch etwas abzwacken können. Hm? Wie meinst du das? Das ist doch ganz einfach. Ich spreche von Zeit. Ja, jetzt malen wir die aus, ganz schön rot, super prima machst du das, Martha, toll. Ach, ist das eine schöne rote Tulpe geworden. So, und jetzt darfst du sie ganz vorsichtig mit deiner neuen Schere ausschneiden. Hm? Guck mal, Filz. Blume schneiden. Ja, ganz vorsichtig. Gut machst du das. Super, Martha. Oh, ist die schön geworden. Blume schön. <lacht> Und nun komm, hab keine Angst. Spring zu mir ins Wasser. Und jetzt, hopp. Juhu. Hui, Martha, das macht Spaß, nicht? Und jetzt bewegt mal die Arme. <lacht> ja, schön. Wie, Mama, machst du das? Schön. Ja, schwimmen, Martha. Schwimmen. Gipi, ich schwimm. wie sich eine feine Dame schminkt. Ja. Ich mal dir jetzt richtig schöne rote Kirschlippen. Halt still. So, Mund ein bisschen aus. Ja, so. So, so und fertig. Na, wie gefällst du dir? Na, das Ja, und jetzt verpasse ich dir noch schöne glitzernde Ohrclips. aber vornehm aus wie eine Prinzessin Prinzessin In den folgenden Tagen erlebte Martha gemeinsam mit den Lindenhofmädchen den Himmel auf Erden. Nie zuvor hatte sie so viel Spaß auf einmal gehabt. Und meist fiel sie am Abend von den vielen neuen Eindrücken ganz müde ins Bett und schlief innerhalb von Sekunden ein. Das Heimweh schien plötzlich wieder vongeweht. Und dann geschah etwas, was sich den Mädchen noch lange im Gedächtnis verankern sollte. Musik Im Biologieunterricht beim Vögelchen schlechthin, äh, ich meinte natürlich Frau Vogel, saß Martha einige Tage später auf dem Platz zwischen Hanni und Nanni und war immer sich damit beschäftigt, ein schönes Blumenbeet zu malen. Während die Schülerinnen einen Aufsatz über genmanipuliertes Gemüse schreiben mussten. Haltet euch ran, Mädchen. Euch bleiben noch fünf Minuten. Ja, bitte? Frau Vogel, hier ist Besuch für Sie, der Sie dringend sprechen möchte. Besuch? Aber... Ah, so. Martha, schau mal, wer da ist. Mama! Martha! Oh, Liebes... Die Mami ist wieder da. <lacht> oh, meine Kleine, du glaubst ja gar nicht, wie ich dich vermisst habe. Und jetzt geht es endlich wieder nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Ich bin doch extra hierher gekommen, um dich abzuholen. Du und Mami fahren mit dem Zug wieder nach Hause. Nein, will hier bleiben im Bindenhof. Irma. Was hat das denn nun zu bedeuten? Du hattest mir doch am Telefon erzählt, dass das Engelchen so schreckliches Heimweh hat. Äh, ja, also, ich, ich kann mir das auch nicht erklären. Also, da brat doch mal einer einen Storch. Was hat das denn jetzt zu bedeuten, Nanni? Also, hier wird auf alle Fälle kein Storch geboren, Nanni. Denn der bringt ja bekanntlich die Kinder. Alter. Und wie trist und still wäre es schließlich ohne sie. Das kannst du wirklich laut sagen. <lacht> Tja, es war schon ein eigenartiges Gefühl für alle, als Martha und ihre Mutter von den Schülerinnen und Frau Vogel am späten Nachmittag zum Bahnhof begleitet wurden. Denn den frischen Wind, den das kleine Mädchen so unerwartet nach Lindenhof gebracht hatte, und die Lücke, die es nun hinterließ, waren bestimmt nicht leicht zu schließen. Zum Glück hat sich Martha ja wieder einigermaßen beruhigt, Nanni. Ja, aber es ist trotzdem schade, dass sie schon wieder abfahren muss. Mhm. Ich hatte mich gerade so richtig schön an sie gewöhnt. Aber du wirst uns sicher mal wieder besuchen kommen, hm? Mein Engelchen? Besuchen kommen, besuchen kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Nach dem Tänzchen, das mein kleines Goldstück heute Morgen in eurem Klassenzimmer aufgeführt hat, die hat euch alle gründlich ins Herz geschlossen. Tja. Wie ihr das mal wieder geschafft habt, Mädchen, müsst ihr mir unbedingt nachher erzählen. So, und jetzt machen wir es aber kurz und schmerzlos, ja? Ich bitte darum, Hanni. Also, Martha, mach's gut und lass uns nicht zu lange warten. Du bist jederzeit willkommen in Lindenhof. Natürlich. Tschüss, Martha. Tschüss. Tschüss, ich komme wieder, ne? Ja, das wollen wir doch stark hoffen. Sieh mal, sieh mal, da ist er. Sieh mal, da ist Wald. trauen auf mich kennst du baue